Heute habe ich einen schlechten Tag gehabt. Ok, warum? <laughs> Bei der Arbeit? Ja, yeah. Cheful meu e incompetent și încă trei, patru colegi, My, mein, was... mein Chef ist incompetent. Incompetent ist auf Deutsch. Ach so. okay. o, Oder kannst, can... du, kannst du sagen, wenn du das uh, nicht findest, uh, mein Chef kann nichts. Er kann überhaupt nichts. Adică nu e in stare de nimica. Und, exact gesagt. Uh, aber er spricht Deutsch. Acho er pristil să să se schi. Good. Mi ghets dir? Mi ghets au good. Mi ghets good, haia, îți îmi verglați tu dir. La, în la, la fel ca și Nu, nu, înseamnă în comparație. În comparație. În comparație cu tine mie merge bine. Că ție ți e nu să zici. Te sprătește Good Și ai întâlnit probleme gramaticale? Sau Astăzi chiar am avut, o să fac poză la e email pentru data viitoare. Mm -hmm, ok. Am fost atât de nervos că n-am mai avut timp să da, mă da, mai da. nerbat prea tare. Fo, mai... o poză sau scrie pe ceva ca să fac poză și după aia alum așa. Mm -hmm, am mm -hmm. scris azi un email destul de lung. Mm -hmm, da, nicio problemă. Să i faci un o poza mm -hmm. Să o scrie. fac poză și joi. Jo, sper să clarificăm. Good. Și alte probleme de? Nu ai mai întâlnit, nu? Adică mm -hmm. cu care să te, să te tulbure? Nu. Nu, nu, nu, Bine. Am o problemă gravă care tot ziua zice o zice și cheful și colega mea Când zic tot timpul zic în loc de mir, zic mih Da. Das ist für mich, das ist für mir Nu, das ist für mich, e corect Das ist von mich Nein, asta e greșit Das ist von mir Pentru că von cere dativul Nu? Și atunci ai von mir de la mine Sau zu mir către mine Sau nach mir după mine Nach mir Da, da, tot îmi aveți Tot îmi atrage Și nu pot deloc, nu pot să mă scot Da, de exemplu, în ce propoziție folosești? Von mir. Das hast du von mir gehört. Das hast du von mich gehört. Mm, genau, das hast du von mir gehört. Ge da, și eu tot timpul zic, das hast du von mich gehört. Nu, nu, von mir. Trebuie <gri> să-ți <gri> să sune urât la ureche. Von mich nu există în limba germană. Von mir. Zu mir, von mir. Păi da. da. Ja. Trebuie să-mi intre să în cap. Intră, intră. Bine, ă, astăzi intenționam să facem ceva cu Uh, diateza pasivă. Nu știu dacă am, am apucat să no, discutăm. No, no, no, no. În primul rând. Nici nu stiu ce aia, în, să în primul rând, ce înseamnă aia. exact. Uh, diateza pasivă se folosește atunci când un obiect suferă o acțiune. Deci, avem uh, uh, trei diateze. Diateza activă, când obiectul face acțiune, mașina merge. Aha. Da? Asta e o diateza activă, îi spunem noi. Da. Eu fac ceva, eu mănânc. Da? Avem diateza pasivă în care un obiect suferă o acțiune făcută de altcineva. De exemplu, mașina este reparată. Înțelegi? Înțelegi. Altcineva. Eu sunt ascultat, eu sunt bătut, eu sunt, da? Aia înseamnă da. că cineva face și asta e o diateză pasivă, că eu sunt pasiv. Nu fac nimic, aștept să se întâmple. Da. Da? Și mai există și diateza reflexivă, dar ea e simplă. Când eu mă spăl, eu fac acțiune asupra propriei mele persoane. Eu mă mă, da, stai simplu. Bun. Acum o să vorbim despre diateza pasivă pentru că e un pic mai deosebită față de limba română. Și pare mai complicată. Doar că pare, nu și este. Cum zici, frigiderul este reparat? Der Schrank. Der Schrank. Der Schrank. Der Schrank wird repariert Genau, der Kühlschrank wird repariert. Repariert. Good. Și uh, mașina este parcată Das Auto ist geparkt. Nu, ma mă uit la ea acum în timp ce este parcată. Adică mă uit la cineva Dar care das o parchează. Auto wird geparkt. Genau, das Auto wird geparkt. Geparkt. geparcat. Uh -huh. Și pizza este mâncată. Die Pizza Wirtgegesen. Wirtgegesen, ia? Dacă spun Pizza gegesen. înseamnă că pizza nu mai există. Din păcate, în românește se traduc la fel, să traduc cu pizza, este mâncată. Da. Dar asta înseamnă și că este mâncată în timp ce, sub ochii mei, de către alții sau pizza nu mai este. Este mâncată, este deja vec. Da. Ia? da. Good. Și cum spui... Um, Masa este uh, pusă, în sensul că sunt puse farfurile, furculițele. Da. Uh, masa der tis, der tis, ist vorbereitet. Yeah. Is uh, da, dar nu e ist, ci Virt. Ah, der tis virt vorbereitet. Pentru uh că -huh. ist a fost înseamnă, nu? Da, dacă Asta spui ist, tu ai intrat în casă și deja sunt alea pe masă. Da, așa. Exact. Deci dacă acțiunea s-a terminat, atunci este ist. Da. Dacă se întâmplă, este virt. Da. Și asta e, e tot. Și cum spui, um, când eram copil, um, mâncam uh, fructe. Wenn ich kind war habe ich Früchte gegessen. Uh -huh. oder Obst? Oder Obst. Um, numai că când, spunem altfel în nemțește, spunem als als Kind, als ich als ich Kind war, uh -huh. habe ich Obst gegessen. Exact. Deci, o să facem o paranteză cu când asta în limba germană. Când? Da. se folosește în trei situații. Dacă te, te întreb, când vii la mine, cum spui? Van com stuțumia. Exact, van. Deci odată e van. Da. Da? Când întrebi și atunci e van. Dar dacă spun, când plouă, iau umbrela. Și atunci e ven. Nu? Exact. Oh. Ven. Da, ven. Ven regnet. C -c cum spui când plouă? Nu, fără când, ci plouă. Es regnet. Es regnet. Deci când spui când plouă, trebuie să fie și eso la pe undeva. Atunci when is regnet, Mhm. Nimich spune shirm, dar nu Invers, Regen șirm Regnet shirm. Și atunci Ven is regnet. When es, when es. When when regnet, nema, nema Der, de der, -er, regen Der, de -er regen mi corect? Nu. Pentru că e în cazul. Concitativ. Nu. Că nu-i dau umbrelei ceva, o iau. Aici exact, e acuzativ și atunci. atunci. Iden. Den. Den. Iden. Der, -er N-am știu ce e un Ider, Ider, der. der, regen -sher. Și atunci, ne den mit. Genau, Neg, ne den Regenschirm -re mit. Deci, în situația asta, deși am spus când plouă, nu spui van, ci ven. Ven. Să te gândești întotdeauna așa, dacă în românește să poate înlocui când cu dacă, este ven. Pentru că sensul propoziției este dacă plouă ia umbrela. Deși nu zicem când da. plouă. Da. da? Cum să fac atunci aici? O, o, o, o, o să facem o schemă la sfârșit Ai răbdare bun. un pic bun. Bun. bun, bun, bun Și a treia situație Dacă spun când eram mic Când eram mic În nemțești asta Că e simt. situație separată Și atunci spunem als Deci dacă avem van În trecut Ieri, al era anul trecut Acum 5 ani Este als Als, exact Als ich kind war, kind war. Habei Fuss-Balghespien Habeich fus foarte bine, da? Good da. No, acum să facem schema Deci scrie când, când Și acum trebuie să tragi de la el trei săgeți În trei direcții da. O dată scrie în paranteză Timp Timp Și atunci este van În sensul de când vii Când mănânci Când, știi? Da. Când te referi la timp Și atunci e van o altă săgeată și scrie în paranteză, dacă, adică se poate înlocui cu dacă, da? Dacă, da. Și atunci ven. Și atunci ven. În ambele situații scrie cu doi de nu. Exact, cu doi de nu Ven, nă, da. și van, nă. Uh -huh. Și cu literă mică. Da. Și a treia situație, când este în trecut. Ce trecut. Trecut. Și atunci este als. Als. Da? Ja? Da. Și cum spui? Când te-am văzut, uh, eram uh, în mașină. Als ich dir gesehen habe, war ich im auto. Noch einmal? Als ich dir gesehen habe, war ich im auto. Uh, N-am înțeles acolo. Als ich die... dir gesehen habe. Că te-am văzut pe tine, dir ar însemna ție. Și atunci e dich. Dih, al dich. gândește te invers. Cum spui te-am văzut pe tine? Ich habe dich gesehen. Ich habe ich habe dich gesehen. Ich habe dich da. Na? Ich habe dich gesehen. Așadar, când te-am văzut era o mașină? Als ich habe dich gesehen? No, no einmal als ich, als ich. Als ich Habe nein, nein. al să aruncă verbul la final. Al ich kind Al Als var, și atunci e als, als ich, ich nicht gesehen habe. Foarte bine. Va Im auto war ich. Da. war ich. im auto. Exact, war ich im auto. War, war auto. este pe poziția a doua, pentru că pe poziția întâi avem o întreagă altă propoziție. Da. Deci se respectă regula. În prima propoziție avem două verburi, habe și gezin. Exact. Și atunci în a doua propoziție practic avem numai var. Numai var și ele pe locul doi. În primul. Ich auto, da. da. aici este war pentru că pe locul întâi avem altceva. Good. Deci alți ich dich gezin habe. Good. Și cum spui? Când ți-am dat mașina... Eram bogat. când tot în trecut. nu că nu te întreb când îți dau mașina. Ci când ți-am dat-o, atunci. Exact. Deci când ți-am dat mașina, ich das auto. Mhm. Ia. Ba da ba da. Alsich das auto. ich das auto dir. KGM mm, Așa KGM Dar lipsește încă ceva Gândește-te invers scriu asta. Da, da, scrieți Cum ai zis? Când ți-am dat mașina Când ți-am dat mașina Eram hmm. bogat mm -hmm. Eram bogat așa mă încurc și după mai uit propoziția și atunci, și, als ich das Auto gegeben habe, Ție. Și atunci, als ich das Auto dir mm -hmm. gegeben habe, Exact. War ich reich. Exact, war ich reich. Als ich dir das Auto gegeben habe, oricum mai pune uh, cuvintele, important este ca al să fie la început și habe la urmă. Da, Restul das dir. auto și dir uh, și ich nu contează ordinea. Da. Nu HABE la urmă, pentru căs două verbe. C -c două verbe. Cum să fie la urmă. Ar, ar fi fost gehege, bun, i dir gegeben, dar din cauza de als, habe este aruncat și mai la urmă de atât. Pum. Da. Și uh, asta numai strict informativ așa, ordinea celorlalte cuvinte, că mai avem ich, dir și das auto. Eu ți-am dat mașina, da? da? Cu verbul da. am lămurit. Ele se pun cu cât e cuvântul mai important, cu atât se pune mai spre sfârșit. Asta înseamnă dacă pun accentul că ți-am dat mașina, deci mașina e esența, o pun alții, dir das auto, de Gabenhaber. Dacă contează că ție ți-am dat, nu contează să ți-am dat mașina sau altceva, deci dir e important, îl pui pe la mai la urmă. Da. Da? Deci nu, dar asta este o chestie de stilistică, nu, nu e așa important. Important. A, Verbele simt. sunt importante. Good. Deci am lămurit cu Van în cele trei cu, nu cu Van, cu când, în cele trei situații, da? Da, da. Good. Ok. Și să ne întoarcem la când am ajuns acasă, masa era pusă. Vanich. Când am ajuns, în trecut. Așa. As Als ich tu hause war, când am ajuns. Când am venit. Als ich zu Hause gekommen bin. Sehr gut. Gekommen bin. Ja. Yeah. Der tisch war vorbereitet. Încoate scrie asta. Cum am zis. că? Când am ajuns acasă. Sau când, când am venit acasă. Am ajuns acasă. Masa era pregătită. Da. Nu? Da. Masa. Era pregătită. Bun. Și atunci, als ich zu Hause gekommen bin, mm -hmm. der tisch war vorbereitet. Bun. În primul rând, cum spui eu sunt acasă? Ich bin zu Hause. Mm -hmm. Și eu mă duc acasă? Ich gehe nach, hau. nach hauze. Deci tot nach folosești și acolo. Și atunci. Als ich. Als ich nach hauze gekommen bin. Exact. Stop, stop, stop, stop. Var, Verb. Că ăsta e primul loc. Als ich nach hauze gekommen bin. Bin. Vorbereitet nu, nu, nu. Var. Var der tisch vorbereitet. Exact. Var der tisch vorbereitet. Stai păi puțin să-mi scriu și în germană, că după aia mai mă uit și... -o, ați -ați a, tu ai românește? Da. Ok, scrie și în germană. Als ich nach Hause, uh -huh. nach Hause gekommen bin, uh -huh. war der Tisch vorbereitet. Vorbereit, exact. Um, un alt mod de a spune uh, masa este pregătită. Știi cum se spune a acoperi? Um... Acoperiș. Acoperiș se spune? Da. da. Da. Foarte bine. Da pătură? Deche. Deche, da. Deche. Deci decăn înseamnă acoperi. Decan. Da. da? Verbul ăsta se folosește specific și la masă. Dacă spun der ist gedect, gedect înseamnă masa este acoperită. Dar sensul este că este acoperită cu alea care trebuie pentru mâncat. Cu farfurile, cu furculița, da? da, da Poți da. să spui for right dar nemți îți spun uh, dertiși gedect. Gedect. Sau dertiși, da, da. virt gedect, dacă se întâmplă acum, sub ochii mei. Da, virt gedeckt da. dacă sunt înșirate alea pe masă, da? Cum spunem noi, am pus masa. Dacă eu când spun am pus masa, tu înțelegi foarte clar ce am făcut. Nu că am pus-o în mijlocul camerei, ci că da. am, am pus lucrurile pe ea, mâncarea pe ea, da? Da, da, da. Exact așa e și la nemți cu decăn. Dertiși, virt gedect good Și în continuare la uh, referitor la diateza pasivă. Cum zici uh, vecinii construiesc un garaj? Um, de Nachbar Mai mulți, vecinii. Di. Din Nachbarn. N din -ah Nachbarn. Die Nachbarn bauen mm -hmm. bauen bauen einen eine garaje. Eine garage, genau. Die Nachbar bauen eine garaje. Și cum zici aici se construiește un garaj. Da wird eine garaje gebaut. Foarte bine. Da, oder here wird eine garaje gebaut. Gebaut. Gut. Și cum spui din nefericire eu sunt întreba, întrebat. A, din nefericire. Din, din păcate. Leider. Leider, leider, bin ich gefragt. Nu, că acum sunt întrebat. A, leider, atunci nu știu. Leider, cum, spui, cum spui, eu sunt întrebat? Ich bin gefragt. Nu, garajul este construit? de garaje Virgema. Exact, și la fel, de garaje Virgebout. Ei, și atunci ă um, cum mai cum mai eu sunt în, fără laider. Eu sunt întrebat. Ich werde gefragt. Ich ich. Ich werde gefragt. Exact, ich werde gefragt. Ich werde gefragt. Eu sunt întrebat acum, da? Deci din da. Ne, din păcate sunt întrebat. Leider werde ich gefragt. Genau, leider werde ich gefragt. La da? de este Good. Și cum spui? Cartea este uh, în germană, uh, tradusă în germană. Das Buch ist übersetzt in Deutsch. Da, avem două verbe. Da, și atunci. Das Buch ist in Deutsch übersetzt. Ins deutsche. Ins deutsche. In's Asta e o expresie în limba germană, ins deutsche. Da? Ins deutsche, okay, înțeles. Sau poți să spui auf, auf Deutsch pe germană, auf Deutsch. Auf Deutsch. Da? Auf Deutsch übersetzen. Sau ins deutsche. Ins deutsche übersetzen. Nochmal, das Buch? Das Buch wird Exact. Ins, ins Deutsch haben Sie es ist, nu? Mhm. Das Buch wird ins Deutsche übersetzt. Exact. Dacă e deja tradusă, atunci este ist. Da, și da. atunci ai, tu ai spus că o să fie tradusă. Da, nu? adică acum, în timpul. Tradusă, da. da. Asta este vir, o chestie vir. destul de, cum să spun, destul de uh, Lax așa în timp. De exemplu, poate să fie tradusă a În perioada asta, în anii ăștia Da. Spui, Virt iubărzeț. Da, dacă e clar că s-a definitivat procesul, este ist iubărzeț. Ist, dacă au fost. Da, da, dacă au fost. Da, dacă virt Uber, fac confuzie. Ist pentru mine. Isto ca românesc. Exact. Este. Toți, toți românii fac este așa, nu traduce. te speria. Dar e mai bine să, să te obișnuiești să folosești pe virt pentru că e mult mai probabil să fie ăsta. Bun, da? da, clar. Good. Și cum spui electricianul repara frigiderul? Um, electrica, der, electricer? Der, electricer. No mult? Der, electrică? Repariert. Uh -huh. Der Kulsrank. În ce caz e Kulsrank? Der Kulsrank în acuzativ. Așadar. Și atunci e den Kulsrank. Den Kulsrank, ja? Den Kulsrank. Der Electricer, repariert. Den Kulsrank. Den, Kurschrank. den Kurschrank. Kurschrank. Good. Și frigiderul este reparat de către electrician. Der Kurschrank wird repariert uh -huh. von der yeah. Elektrikern. Von, von, von? Von, von, von der electric. Nein. Von, dativ? Von den. Mm, von de? Nein. Care e dativul la electricar. Nu stiu ce e electricar E electrician, la... e masculin, nu poate fi fie feminin. Ah, și atunci e den. Nein. Dativul, dem. Dem, exact. Dem. Von dem electricer. Încă o dată toată fraza? Frigiderul este der, reparat. Der Külschrank wird repariert von dem electricer. Da, dar avem două verbe. Și atunci e der Külschrank wird von dem electricer repariert. Exact. Der Külschrank wird von dem electricer repariert. E reparat de da. către electrician. Da? Vedeți aici, fac greșeli și la fonul ăla, ăla tot timp dativ fondativ, fondativ. Fondativ. la tot timpul cele dative. Fond dative, fond dative. Da? Și cum spune. Mașina este um, um, preluată, ridicată. Da. Asta, uh, asta a am făcut de-a patra trecută. da? Da, da, da, da, asta știu, da? Da, auto? Mhm. Uh -huh. Wird abgeholt. Abgeholt. foarte bine Și mașina este ridicată de către șef? Das Auto wird von meinem Chef uh -huh. abgeholt Abgeholt Dar eu n-am zis de către șeful meu, ci de către șef Și atunci Das Auto wird von einem <cute> Chef abgeholt Tu ai spus de către un șef Von dem șef șef abgeholt. Genau. Încă o dată? Das autofried Fondemchef abgeholt. Gut. Și cum spui? Operația l-a salvat pe pacient. Die operation. Die operation uh -huh. hat die pacient... Nu, că pacientul e masculin. Dem pacient... Nu, că nu i-a salvat pacientului. L-a salvat pe el, pe pacient. De operațion, hat den pacient, geretet. Geretet, uh -huh. Și pacientul este salvat? De pacient wird geretet. Uh -huh. Și pacientul este salvat prin operație? Der Patient wird de nu, nu de către operație ci prin, prin durh. Durh. Operațion, toate cuvintele din nemsește care se termină în ion sunt feminine. Di operațion. Okay, Așadar încă o dată, der pacient. Der pacient, virt, fondi operațion, cherete. Nich fond, ci durh. Durh di operațion, cherete. Uh -huh. Și încă o dată. Der pacient, virt, durh di operațion, Exact. Der pacient, virt, dur de operațiun? Geretet. Good. În Austria se bea multă bere. In, Öst in Österreich. In, in, in. În Austria. se bea trinkt. Trinkt. Na trinkt man sehr viel Bier. Ia. Yeah. Um. Ok. Okay. Și acum, cum spui, în Austria este băută multă bere. In Österreich. In, in, in Österreich. În Austria berea este băută. Das Bier ist getrunken, nu știu cum să zic sincer. Cum spui, berea este băută. Das Bier, wird getrunken. Exact, wird getrunken, este băută. Berea este băută în Austria. Das wird in, Österreich in, in, in Österreich in in Gut. Și acum invers. În Austria este băută multă bere. In Österreich uh -huh. wird sehr viel Bier Exact. Numai că eu n-am spus foarte multă bere, ci multă bere. Viel Bier. Viel Bier In Österreich uh -huh. wird sehr Fără zer? Viel beer beer getrunke. Getrunke. Exact. Sigur că asta nu e foarte important, numai să ai grijă dacă în viitor o să dai vreodată un test de limbă, te depunctează pentru prostioare din astea, știi? Trebuie tre să traduci exact ce ați a spus ăla. Mult, foarte mult, știi? Da. Dar nu contează, esența e aceeași. In Deutschland wird viel Bier getrunken. Good. Acum mai avem o, o problemă cu diateza asta pasivă când este la trecut. Da? C okay. Adică garajul este construit, garajul a fost construit. Okay. și atunci. garaje. garajă. Din garajă. Vârdă. Gebaud. Gebaud. Deci, practic e la fel, doar că punem trecutul verde atunci în loc de virt e vurdă. Vurdă, exact, vurdă. Vurdă. Și uh, cum spui, pacientul a fost salvat prin operație? De patient, pațient, pațient. pacient. pacient pacient pacient vurdă. Durg, durc, prin? Durg, operacion, gerete. Și încă o dată. De pacient, vurdă. Dur. Dur. Și încă o dată. Dur. Dur. Operațion Gheretet. De pacient Dur. Operațion Gheretet. Mm -hmm. Dar operațion trebuie să aibă și el articol Dur. Di Operațion Gheretet. De la cap, încă o dată toată. De pacient vurde exact. Dur. di Operațion Gheretet. Exact. De la pacient. Dur. di Operațion Gheretet. Gheretet. Um, în Italia este multă pizza mâncată. În Italien, de... este. Uh -huh. Viet. pizza uh -huh. Și în Franța s-a băut. Este băut. Nu, a fost băut mult vin. In, Frank in Frankreich, würde, nu würde, würde. Würde. Uh -huh. Mult vin. Viel Wein getrunken. Genau, in Frankreich, würde viel Wein getrunken. Okay. Să ai grijă că este o diferență între würde și würde. Würde la viitor, nu? Nu, würde înseamnă, ich würde essen înseamnă, eu aș mânca. Este o dorință. Mm. Înțelegi? De asta este uh, întâmplător același verb, dar are alt sens. Am înțeleg, și vurde Și vurdă. vurde da? este trecut. Vurdă. Da. A fost mâncat. Și, și în... vürde aș mânca. Aș, da, aș mânca. Viurde este. Și, și cum spui, în uh, Germania se mănâncă multă... Uh, din asta tocăniță în Deutschland, Da. Zielt Schild Tokanitsa. Tokanitsa. se spune Eintopf. Ein Eintopf. Ein... Ein aveți Bacolo Eintopf. Nu am văzut sincer. Eintopf este uh, știi, genul ăla de mâncare Tokanitsa. Tokaniță, da, nu? adică mai altfel nu știu cum se spune. Eintopf. Chestie care se... că topf înseamnă oală. Da. Adică oală. în oală Chestii care se pun acolo O amestecătură în oală Și este o, o tocăniță Da da. Aia este In Deutschland Wird Phil Eintopf ein Gegezen ja? Eintopf Eintopf okay. Good Și în Viena S-a dansat Vals In Wien Vurte uh -huh. uh -huh. getanzt. Getanzt Getanzt Vurde getanst. In wind vurde Ok. Deci cam asta este toată chestia cu diateza pasivă. Nu e complicat. Trebuie să știi că la, dacă e, acum se întâmplă sau în perioada asta este virt gegessen. Yeah? Derkjulstrang wird da. repariert. Dacă frigiderul a fost reparat, este derkjulstrang wird repariert. Mai putin să-mi scriu diateza pasivă. La trecut mi am scris Vurde. Vurde? La prezent. Și scrie așa, Vurdă plus uh, participiu. Pentru că trebuie să pui g reparirt, forma aia a treia a verbului, da? Am scris g-plus, încă plus verbul. <laughs> Da, asta știu eu sigur. Când văd eu înainte deja. Și da, eu... să ai grijă că nu-i peste tot. De exemplu, la reparit, nu e. De asta e bine să scrii uh, participiu. Participiu. Participiu asta înseamnă forma asta. Mâncat, băut, reparat. Da, am știut. asta înseamnă să Vurde plus participiu. Exact. Da? Am înțeles ce e participiu. Ăsta este participiu, da? Good. Și uh, la diateza pasivă la prezent este virt. Asta am scris. Dar, desigur, la fiecare persoană, că dacă sunt, eu sunt ceva, este verde. Pe bun, da. Ca adică asta poți să-ți dai seama, nu? ți minte. Da, da, da. Trebuie adaptat, da. Gut. Da, verd, da, da. da, nu sună așa. Exact. Ich verd, du duvirt. Duvirst, ervird. Du yeah? Da. Ok. Ok. Acum um, trage o linie, se pare ca să nu se amestece cu ce era mai sus, și o să vorbim despre cum se formează viitorul în nemțește. Cum spune, eu voi mânca. Viitorul. Ich Verde Ver... essen. Exact. Ich verde essen, ich werde essen. Da? da? Deci practic este tot verbul de mai sus, verde, numai că da. acum nu mai este cu participiu, este cu infinitiv, cu forma din dicționar. Da. Da? Dacă spun ich verde gegessen, înseamnă eu sunt mâncat. Da. Ich werde essen, eu voi mânca. Da. da, Good. Și uh, eu voi bea o bere mâine. Ich werde morgen ein Bier Exact. Ich werde morgen ein Bier trinken. Viitorul ăsta este la fel ca și în românește. Uh, în românește pot să zic, eu beau mâine o bere. Nu am spus, eu voi bea mâine o bere, ci beau mâine o bere. Și, dar tu înțelegi că e viitor. Exact așa și nemțește Dacă ai un cuvânt care ți arată că e în viitor, de exemplu Morgan, poți să spui Ich trincă Morgan in beer. Da. Se înțelege că e în viitor. Nu neapărat să spui Ich verde Morgan in beer trincă. Asta e mai mult înscris în e-mail sau așa, scrii Ich verde trincă. Voi bea. Da, am înțeles. Dar în rest deci poți să, pui, e... să folosești prezentul mai să mai folosești ceva. Speter, Morgan, Huber Morgan, next the adică să arăți că, -i, că nu e acum, ci că e mai târziu. Da. Good. Viitor, da? Și cum spui? Noi uh, ne mutăm uh, în, în, într-un nou apartament. Vi werden uh -huh. in eine neue Wohnung überstehen. No, nu știu dacă e corect. Um, încă o dată, wir werden... Wir werden in eine neue Wohnung in invasibel. În ce... În uh, ce caz este... Uh, Wohnung? Acuzativ. Nu. Acuzativ. Că nu intrăm în apartament. Și atunci vine ein um, werden mm -hmm. in einer in eine einer von, in einer neue Wohnung neuen Wohnung Schondjango einer neuen Și ja. eine neue Nein, nein, nein, in einer neuen E neuen Wohnung im Berziden Siedel. Im Berziden, ia. Ja. Im Berziden așa folosiți des acolo? Uber da, sau când um vorbim de mutări, da. Sau umțien? Și umțien, da. Da. Umțien e mai, cred că e mai folosit. Sigur, pot să spui și Ubersiedel. Ubersiedel înseamnă mai degrabă a te reloca, a te muta, a te transfera, da? da noi avem Ubersiedel pentru că, cum lucru cu firme, mai am filme care se mută de la adresa la... Da, da, da, da. Exact. Tot timpul folosim Uber Seedle. Uber Ia, ia. Atunci e corect. Da, Sau... și folosiți și în cazul de fapt. Față... Da, da. Dar să știi și pe umțien. Și umțien, da? da. Good. Um... Da, zih umțien, știi ce înseamnă? Zih umțien, nu știu. Ăsta zih... notează că e important. Zih umțien înseamnă a te schimba. Zic. Zic cum ti Și cum spui eu, mă schimb. Ich vede um nu, nu, nu, eu mă schimb acum. Nu. Ich umtien Umtien uh, um Exact, nu sună bine, pentru că umtien este ver cu particulă detașabilă. Adică um. se duce la sfârșit. Și atunci, i um. Ich ție, nu, na, ich ție. Ich ție um. Dar verbul este zich um ziehen". Deci este ich ție mich um. Ich ție mich um. Ich ție mich um. am știut. Ich ție mich um. Ich ție mich, um. mich um. Mich um. Uh, dar cum spui mă spăl? Ich vașe mich. Exact, ich vașe mich, eu mă spăl. Da. da Deci e, mă deci ăla ich zie, mich um. ich zie mich um Eu mă schimb Am înțeles Și eu mă mut Ich zie mich um Nein? Fără mich M ich, zie um. Ich, zie um. ich zie um Ich zie um înseamnă eu mă mut Ich zie mich um înseamnă eu mă schimb, mă schimb. De haine, știi? De ceva da. Asta este umțien Zic umțien și este important uh, pentru că, de exemplu, eu când m-am mutat la un moment dat, după ce am venit în Germania, nu știu, probabil că și în Austria la voi, trebuie să te duci la primărie pentru Anmeldung să te înregistrezi, da, nu? Să te înregistrezi, nu? Exact. Da? Și a trebuit să-i spun că m-am mutat de la adresa asta la adresa asta și i-am spus Ich tiemichum de aici aici. Mă mut fără să-mi dau seama că este Ich zie um, nu Ich zie Michum. Ai înțeles că eu mă schimb de haine. Bine, și asta? care era legătura cu ea, aici. <laughs> Nu, da. Sigur că fiind la primăria înțeles că m-a văzut și auzlender A înțeles la ce mă refer Dar Sigur. e relativ important să, să nu spui Când pui, eu mă mut Ich tue um, da? um Și okay. eu mă schimb Ich tue mich um Ich tue mich um, ich mich um yeah? Good Și mutare se spune Umțug Umțug um um um um Mutare da? Good Fragan bis hier Nein. <laughs> deci să revenim, noi ne vom muta într-un nou apartament încă o dată? Vom merge? in vom Nein, într-un nou apartament? Ne vom muta Umziehen. Sau... nou apartament? Ne Da. Good. Acum, revenind la... Uh, Noe în Wohnung. Uh, cum spui? eu am un măr. Ich habe ein Apfel. E der Apfel. Ich habe ein Apfel. Nein, în ce caz e? Nominativ. Nu, că eu sunt în nominativ. Mărul. E, și atunci ich habe den Apfel. Ich habe den Apfel. Eu am mărul. Dar eu am un măr. Ich habe ein Apfel. Einen. Aine apfel. I have a napfall. Yeah? I have a napfall. Ein apfel. Și eu am un copil. I have each. Exact. Și el are o masă. E er hat ein tisch. Dertifici. Ein tisch. Ein, ja? Tisch. Einen. Yeah? Einen, da. Er hat inatisch. Good. Și soția mea are un calculator. Main frau. Hat Einen computer, Einen der computer, Ein computer, ja, când e der, e da? unul, nu? nu am știu ce computer, der computer. Toate astea care se în r sunt masculine. masculine. Der computer sau der rechner, der elektriker, electricianul, ja? da? Da. Toate alea care se termină în de ung sa. sunt feminine. Divonung. da, diwung. Și eu uh, am văzut un covor. Ich habe ein teppich gesehen. Der teppich. Ich habe einen teppich gesehen. Gut, ich habe einen teppich gesehen. Ok. Gesehen. Acum, dacă îi punem un adjectiv lângă teppich ăsta, dacă, de exemplu, îi spun, eu am văzut un covor frumos. Da. Cum spui? Ich habe... Ich habe Ainen, ainen, schöne teppich gesehen schönen Da? schönen schönen da Deci Și atunci şonea ăla ea ă nu de la primește uh, nu ia n-ul, adică aici e o coincidență care tot n. Ok. Ține minte că e n. Dacă ar fi fost feminin, era tot n. Am înțeles. De exemplu Păi de la ia ja, de la einen. Exact, einen schönen Teppich, ne? Ja? Și dacă ar fi fost noi e? Neuen Teppich. Neuen Teppich. Deci, scuz, eu am cumpărat o masă nouă. Ich habe einen neuen Tisch gekauft. Genau, einen neuen Tisch gekauft. Good. Și copilul meu uh, are o grădiniță nouă. Mein Kind hat There ein Kindergarten. Einen neuen Kindergarten. Genau, mein Kind hat einen neuen I Kindergarten. Gut. Um, și prietenul meu are un coleg nou. Mein Freund? Mein Freund, mein hat, Freund. Mein Freund hat einen neue, neuen Kollegen. Coleg, exact. Mein Freund că e nominativ, hat da. einen hat neuen colega yeah? Da? Da. Good. Dacă însă avem ceva feminin, este aine neue. De exemplu, dacă eu am o colegă nouă. Și atunci e eine. Încă o dată toată fraza? Ich habe eine neue Kollegin. Kollegin, ich habe eine neue Kollegin. Neue Gut, și eu am cumparat o sticlă um, plină. Ich habe eine neue Plină, plină, plină. Eine volle neue Flasche. Click Da, Dar nu și nu și nouă, numai o sticlă plină. Also ich habe eine volle Flasche gekauft. Genau, eine volle Flasche gekauft. Gekauft. Gut. Și um, vecinul meu are o nouă prietenă. Mein Nachbar, mm -hmm. hat mm -hmm. eine neue noi Freundin. I noi Foarte bine. Freundin. Good. Deci e simplu. Dacă e ceva da. masculin, vorbim numai de cazul acuzativ acum, da? Da, da. Einen neuen Freund. Ich habe einen neuen uh, Freund. Aine da. yeah? einen neuen Freund un prieten nou. Dacă e ceva feminin, Aine neue Freundin. Da? Yeah? Și cum ar fi Da un exemplu care n-ar fi casă? Ok. Acum oiam să ajung. Acum dacă trecem okay. la neutru, cum spui da. eu am un copil. Ich habe ein kind. Exact, ich habe ein Kind. Și cum spui eu am un copil frumos. Ich habe ein schönes, schönes Kind. Exact, ein schönes Kind. Ein schönes Kind. Deci schönes kind. Dacă e masculin este einen, neuen. Dacă e da. feminin este eine, noie. Dar dacă este neutru este ein, noies. Ein schönes ein Kind. Schönes. Și cum spun, eu am băut o bere rece. Ich habe ein kaltes Bier getrunken. Noch einmal? Ich habe ein ein ein ein kaltes Bier getrunken. Foarte bine. Ich habe ein kaltes Bier getrunken. Ja, ich habe ein schönes Kind gesehen. Da. Ja? Kalte ein kaltes Bier. Good. Asta este doar cazul uh, acuzativ. Acuzativ. Acum, aceeași structură, o să zicem cazul dativ. Și cum spun, eu îi dau uh, uh, unei uh, uh, femei o cheie. I Ainem. Nein, Frau. nein, nein. Ich gebe Ich gebe der Frau. Nu, nu, femei, ci unei femei. Ich gebe einer Frau. Einer Frau, ja? Einer Schl uh, Der Schlüssel. Einer Schl Schl eine Schl Schlüssel. Schlüssel. Uh, noch cum la urmă. Nein, că Ein. nu că nu dau chei ceva. Pe cheie o so, dau. Deci dau einen Schlüssel. Einen Schlüssel, ja. So, einem. ich gebe Einer frau einen, einen schlussen. Ia? Ja? Și încă o dată? Ich gebe einer frau einen schlussen. Foarte bine. Și acum, eu îi dau unei femei frumoase o okay. cheie. Ich gebe einer schöner frau einen schlussen. Exact. Numai că... și Sion are N la urmă Einer Schönen Frau Deci nu e aceeași literă Am înțeles Einer Schönen, einer schönen Frau Schönen Frau ja? Încă o dată ich gebe einen, Einer Schönen Frau Einen mhm mm Exact Și eu îi dau unei profesoare tinere O mașină Ich habe eine tineren. junge N ju, jungen profesorin, lehrerin. lehrerin, einen Auto. Nein, că-i das Auto. Ein Auto. Ein ein auto. auto. auto. Și încă o dată? Ich habe eine junge lehrerin, N ein Auto. Nochmal, ich gebe... Ich gebe eine junge Gân, lehrerin, jungen... jungen I give einer jungen leacă ein auto. Ein auto. I give einer jungen leacă auto. Ein auto. Ja? auto. Good. Și dacă spui. Eu îi dau unui bărbat o un pix. Ich gebe einem Mann mm -hmm. einen dar dacă se termină în r e masculin. Atunci masculin, și atunci einen Kugelschreiber. Exact. Încă o dată? Ich habe einen Mann einen Kugelschreiber. Sau "Kuli", folosești acolo, folosești acolo cu, cu Da, da, der Kuli sau der Kugelschreiber. Ya? Nu mai de Kugelschreiber. Kugelschreiber, da Și Apropo de asta Uh, Blaistift? V-ați ce Blaistift este? Bleistift e, e creion. Creion, exact. Da. Um, da. Știi de unde vine? Blai înseamnă plumb. Plumb. Mm, da. Blai. Și da. inițial era cu plumb creionul, vârful. Da, minaia. Și da, de acolo vine. E de plumb. Da, da, Bleistift. Da? Bligh -stift. Bligh -stift. Good Good. Um, și cum spui, eu îi dau unui bărbat tânăr, un pix? Ich gebe einem jungen... N. Da, jungen man. Uh -huh. Einen kugelschreiber. Exact, einen kugelschreiber. Ich gebe einem jungen. Jungen. Deci, la dativ, adjectivul are numai N. Indiferent că îi dau unei tinere femei, einer jungen Frau, sau unui bărbat, einem, Jungen da. Mann, ceva, ia? Yeah? Da. good. Și dacă îi dau, eu îi dau unui copil cu minte o ciocolată. Ii trebuie einem brave kind. Einem brave kind. Aine șocoladă. Aine șocoladă, da? Deci, peste tot, la dativ, adjectivul are N la urmă. Ainer, Jungen Frau, Aine M, Jungen Mann, da. Kind. Da. da. Deci, după... Adjectivul ăla are tot timpul N. Tot, tot timpul N, da? Nu. Am înțeles. La dativ. La dativ. La acuzativ, nu are decât la masculin. Că dacă spun eu am, eu am o cheie mică, cum spui? Ich habe einen kleinen Schlüssel. No, einmal ich habe? Eine. Nă. Că-i der Schlüssel. Einen, einen kleinen Schlüssel. Exact, ich habe einen kleinen Schlüssel. Einen Schlüssel. Deci și aici adjectivul primește N. Da. Dar dacă spun eu am o sticlă goală. Ich habe eine leere flasche. Exact, eine leere fla flasche. Aici nu primește. Nu. No. Leere. Leere, flash. Da. Și da. eu am un copil cu minte? Eu ein braves kind. Exact, ein braves kind. ein schönes kind, ein caltes Bier. Da. Da? Ja? Asta cu aines și cu schones. Asta nu n-am învățat de niciunde asta și am intrat în vocabular. Asta am mă noroc. Important este să să-ți minte, o să faci în data viitoare un tabeluț, să ți uh, chestia asta, ein kleines Kind, un copil mic și după aia când dai ceva la uh, un substantiv de genul neutru, îl faci după aceeași regulă. Ein kleines Feuer, de exemplu, un foc mic sau uh, altceva cu das, ein schönes Bett, un pat frumos. Eines. Nu, ein. Zis? ein, ein schönes Bett. Ein schönes, da. Ai brave schimb, ai în șonezbet, ai bier Da? Dacă e acuzativ. Da. Dacă era la dativ, dacă îi. Uh, uh, cum spui, eu uh, îi dau uh, un calculator fratelui uh, mai mic. Uh, Nein, kannui dau calculatorul lui. Nu nu. I dau un calculator. Ich habe nein, nein, De Rechner. Ein, ein. Ich habe ein Rechner. Nein, einen. Exact. Ich habe einen Rechner Foarte bine. An kleine Klein an. Kleine. Kleinen, meinen, kleinen, meinen, kl meinen, exact, că-i lui îi dau, da? Da, lui, meinen kleinen brother, Kle... meinen, kleinen brother, kleinen brother, <fie> yeah. Da, asta da, vei mai grea Pe? cu meinen, meinen... Nu, er, oricum eu n-am zis așa, eu am să-i dau fratelui mai mic, nu fratelui meu, -a pentru -a, că așa atunci a, era dem, kleinen, kleinen Bruder. bruder lui mai mic. Asta cu fratelui meu mai mic, vine un pic mai târziu, o să facem într-o viitoare, că e o o, o ștufă mai încolo. Ok. Da? Deocamdată o să înveți regula asta simplă cu uh, adjectivul care primește n sau primește s, ein kleines Kind, ia? Yeah? Ein braves da. Kind, eine schöne Frau, o femeie frumoasă, ia? Yeah? Schönes. Da? Good. biser. 那 nah.